Bueno, egun on gustei, anetamen on gustei. Hemen gaur de bestelaren bat bat gehiago. Gaur programa Piskat berezia izango dugu. Osea, bueno, principeos esgen eukan pentsatuta nere tertzera, e, notizia zegoen tokira jo utekoasmagaen un Bilbora. Baia, bueno, han videoclip berraldo iba grabatzeko eta bueno, gauzak galdatzen asteko, baina gertatu den guztia gertatuta menengo gara, saiatzeko gertatu den guztia saltzen. Bueno, esan bezala bageneukan asmoa bilbora juteko eta <coughs> gertatzen zen guztia horrengo programan zuen berri emateko Ba, bueno, gazteak saretzen edo gazte mugimenduen dinamika berri hori asiera mango zion bideoklip erraldo jori grabatzeko Baina, bueno, <coughs> atzo egondako zarekada guzti horrekin eta, pues, pentsatu dugu e, Obezela onera etorri eta pixkate asaldu nahi izatea atzo gertatu zen guztia Eusik, hemen daudere ba, ibeti bezala gure beste reportariak, egunon Egunon, Kaiso! Egunon! Egunon! Egunon! Eta bueno, gure e, ibil taria, zan daitekena, internazionalista talaren e, ardu hor da bil pre, prestatu eta prestatu. Eta bueno, nik uste dute azkenane programa, <coughs> programa betea txikun aukiko dugula. Eta bueno, bazi da programa, es? Bai! <laughs> Aste artean, aste artean uberka horrago gazte irundarra atxilatu, atxilotua izan zen endaian. Iraiaren bukaeran emandako askapenaren kontrako sarekadan kokatzen da bere atxiloketa. Gertar honen aurrean irungo elkarte eta ragi edaz urrengo adirazpena egiten dugu. Soberea ezagutzen dugu berka, eta bere zeregina irungo hainbat elkartetan. Lak, elkarteetan. Lakasita astetxeko kide izan da urte askoz. Eta bere, lan, bere lana ezinbestekoa da gaztetxeak aurrera eraman dituen hainbat proiektu bultzatzeko. Adiskidetuak elkartzek kultur anitzan ere anitu dalanean, Uberka herrien, Uberka herrien eta Jatorrizberriñatako jendeten arteko harremana hobetzen saiatzen. Antxo dirratiean kolaboratu du Antxetamina Gazte mugimenduan irratsaioan edota azken gaua munduko egoera zein gatazkaz berdinak gure <tose> Eta, dirudienez, birusean bat sartu zaigu, osartu digute. Eta, beraz ez da izin dugu komunikatu erakurtaz dukatu. E, orain, irakurtzen ari ginenaz zen, e, lakasita gaztetxea, bilgune feminista, atxete gelitorekar lana, askapena. Eta ezkera bertzaleak sinatutako komunikatu bat, zeinetan uberkaren e, inguruko e, bat, e, testu bat idatzi dugun. eta Eta egindako manifaren e, aurrekostialan egindako manifaren ostean irakurri zen komunikatua da eta azken finean Uberka ezagutzen dugula Pertsona pertsonaitzugarria dela Kristorenaekin ditura eta eta ba, berekiko elkartasuna eta maitasuna adierazena ignizki on testu horren bidez. Ba, besterik gabe, baina beste behin ere indarra kontran ditugu. All right. <laughs> Ti teppa, so ye take up top, is you get up top. And hey. Aspetta, Florida, vedas com'è già raffazzate, basta realtà, sento. O la bicicletta media, le naida saponata, la suvenno mia Eta egin zela jarrituko dugu Uberkaren kontuarekin Zeren eta... Hore txen bertan uberka apon dugu Po... Frantzian dago Eta... bertaraino urbiluz ziren irungo autobuz oso bete-bete bat Berari... Elkartasuna eta maitasuna dira azteko ere. Eta... Aguen artean... Zagon Xufi eta berarekin nitzorengu dugu zen moduz joan zineakiteko Kaixo Xufi? Egunen <laughs> Zer... Zerrutan atara zineetan emendikan? Pora joteko. Bueno, basándose en vez el azuk, askena zuen Uberka eta oso ere konozitu lana eta noiz eta gelditu ginen aste artean, aste artean santzen bai. Eh, erditan, erteditan, ba 50 pertsanen guru bildu ginen paurajoteko. O sea, con todas bai, greba el eguna zela <coughs> estado francésean eta ordan autobusak e, Autobusiketzegoen prestala jouteko, baina latare bildu ziren kotxe naikoa 50 pertsona biltzeko, e, Uber ga ikustera jouteko. Eta zelan ikusi zenuten uberka? ikusteko kales antzenuten, beraie berak ikusi zintuzteten? Bai, kontu izan zen junginela, ba hori, e, e, uste genuen edo ja jakina zen euroaginduaren notifikazioa emango zitela pon eta ba dudak nuen bizta irekia ditxia e, esango zen eta eguke euk nuen e, aukera ikusteko ez baina bueno, eguke nuen sorte eta bizta irekia esan zen eta nahiz eta e, basala nahiko txikia izan, lortu genuen e, desiente sartze eta bai antzagoen uberka eta bueno, ba, pixkat kontrastea ez, ezagutzen dugunoko berkada dakik guzelako alaitasuna daukan, zelako espontanea ba, edadea edo nolakoa den eta ba, bueno, ba, nahiz eta Ondo, ondo zegoen nabaria zen etzegola, beti bezala eta oso preekupatua zelako ongo zen biztarekin eta, eta horrekin guztiarekin. Baina nik ere hortik ere entzun dut, hasera batean erreakzioa er izan zela e, pospiskare sukarena, etzekera nola erreakzionatu eta jendeek usterako momentuan, ez duela etzuela erreakzionatu, egual baten batek eskualtxatu ezakela, edo agaraitu, edo asinegarrez, edo ez egitza, bera asirenetzu da erreakzionatu, eta gero bigarren aldian ikusteko aukera izan zutela, oza, uberke ikusteko aukera izan zenutenean, ja horre erreakzionatu egintzula, eta horria indartxuk e, ikusten zitzaioela, horbein zati indartxuago. Bai, eske konta izan zen, sartu ginenean berak igual etzekiela, eta sartuko guin jeni, zera, oia zegoen aurrean. Eta bera, bera jaixeritazegoen e-paldearen aurran, eta gu orduan, orduan txasartu guineen. Juste paldea egiten azteko, eta bera, orduan ere bera, bera burua zeukan, bera e-paila horrez zion, fiskalaren petizia zen izango zen, eta nik uste dut bera zeugela momentu horretan, pues e, momentu horretan, galderak ere intzizkioten, eta alik eta zuzene eta onduen egitea. Eta gero baideagi apuzori bukatu zenean, eta Basalan ginen guztiak eta pas onttz dena eta denak izen izan ginen sartu, pues, bueno, txalokasienan eta suuberkararianimoke pues, eman na eta orduan bai bai ikusitzaiola fuertego eta <coughs> eta gain egarezazir zela eta konturatu zela fragiela guztiok eta etaoso oso emozionantea izan zen. eh bigarrenetarakoa Gazte Mugimenduak ere e, uberka bertako kide denezero ba gozoz derinak jarri ditula martxan. Lena sorta aipatu dugu banifa manifestazio bat burutu zela ostiral batean, baita txiloketaren agunan beran e, bestea manifestazio bat egon zen. eta eh komunikatu da idatzi zen orain irakurtzen has eginena. Eta beste bestekinza emateko bestekinetako ideia ere badago eta baita txikimendu goiago lortzeko helburuare badago markatua. Beraz, ez dakit zure gehiago egitu zakezun, baina oh pikata die deialdietara benetan hori ba gobernarekiko elkartasuna nierazteko, ez? Bai, hori da. Azkenean, o sea, beres euroaginduaren eta ez tradizioaren eh emaitza edo edo e, erabakia oraindik ez da ez dakigu tas dakigu euro egindua onartuko duten, nez eta pues, bueno, orain gertatutako guztiak pues, eramat, eraman era era manga izango dela, baina bueno, oraindik ez da ez da ziurra eta aurrengo asteartean pon berriro <coughs> eh emango du bere, bere erabakia, pues, fiskalaren fiscalaren fiscalaren es, eskakizun orreri. Baina bai su comentatu de su vez el askenean <coughs> eh o sea, astem eta uberkaren lan guztia zer izan den eta jendean jakin dezan eta montatu duten gezur guzti hori desmontatzeko, pues, dinamika desberdinak Egon, egongo direla pues, e, entzuten da nik ere zuke esan duzunatik aparte ez dakit orain zer, oza, zer gehiago egingo den baina bai jendea biltzen ari dela eta hitz egiten ari egarela ari, ari, zerako pues, dinamika jarri daitezkeen martxan eta bai, pues, guzti aldi egitea dinamika haietan parte hartzea eta eta hori hemendikan badakitu berka entzuten egongo ez dela baina bueno hemendik no. eta gutxi ateratzen denean pues antisetaminant duten duenerako pues muxo bat eta gizarteko ondi bat dien nahi ideat Nik pentsatzen dut azkenan ez zen dugu benetan hoberka kartziletik atera hoberena izango zela e Ba, behintzate egin ezakigun gozen artean, esan ba, dugu mazala gazten mugimenduak orain ez dago guztizia aztua, baina badago ekonomiko eki uberkare laguntzeko izen baitideia, badirela kamixetak edo ez dakit beste mila modu, e, manifestazioak e, ez dakit olako beste mila gozain nintzazkegunak egin eta baita, e, uberkaren helbideare lortu genezaken, uber aurrerago eman dezakegu eta uberkari gutunak edoztea. Beti edo zer gauza jartzioa zularen ikustedu gutunak lagundu egiten dula, bai uberkari, bai beste edo zein euskal prozoriez. Bai, eta, oza, zuk esan duzun, halen, astuzei komentatzea, zuk esan duzulen, baina, bueno, hori gero ikusi gintuenean, eta e, zeatik, e, paitegitik irten, eta furgonetara sartu hartzutenean, hori jaba ikusi zen asko zere fuerteago zegoela, eta nahiz eta saiatu zirentxak eta buruan jartzen, eta ikus ez ezan, jende guztia, pues, oza, ikusten zitzaion, elkartasun hori eta sentitzen duenean berotasun hori, pues, azkenan pertsona asko beto dagoela, ez, eta indar, oza, indar kolpe bat dela berartzako, eta zuk esan duzun bet han egon, edo gutunak bidali, edo kalean bere, ose, bere, bueno, leitza apenas emarruen, ose, hor dago, ez da, Juan, baina, baina got egon dadila, eta guzti horren nik uste dut asko lagunduko, lagunduko diola. Bueno, ba, gazte indarraz, uberka, kalera, eta baita askapenako beste perusogu guztiak, eta nola ez da beste guzti guztiak ere bai. Bueno, ba, asiedan esan komentatu dugu bezala ere bai, <coughs> ba, bueno, gaur intentzia ganeukagun, pues, antxeta minero guztiak, e, bilbola jutea, es? E, gazte movimendoren dinamika berri horren, bo, asieda izango zena, edo gazteok saretzen horretara, ba, esgenekin gune oso ondo ere zertzen, baina, bueno, ba, genekin ean notizia egongo zela, es? Eta gu, pues, nolagaren komunikadoren ato-natoak, pues, ara, ara juteko asmaga genuen, ez da, arrela dornako. Bai, ala da, ni bereztatu a todos operando harto no en autobús a portar a coger reni de lleno calaco era como momento han enterado nintén Bueno, baina esan bezala hori izen gure intentzia eta bueno, batzu jende batek igual kasorlidaren sinistuko du, ez? baina ni prinsipioz ez du siniesten eta, eta hori baina hori artzo gure lagun Grande Marlaskaren, marlaskaren agin duz beste zarekada bat egontzen gazte independentisten kontrakoa, sekulako zarekada izan zena, orain goz ama bost gazte e, atxilotu eta uste guztiagin komunikatu ez dituz baina gehiengoak bai, baten bat hori indiketxean dago retenitua. Eta ba bueno, hori da, hori izan da azkenan gure gure kontratintza. Eta ba bueno, igo ez aurki entratuko sineten, baina sarekalatzo e, goizaldeko hirurenetan hasi zen, Polizia Nacionalaren, eh <coughs> Polizia Nacionalak eginda. Eta ba Euskal Herri osetik gazte Gasteugarria txilotu dituzte, bai Gasteizen, Gasteizeko PP ba, neska bat Barcelonaen ikasten zegoena, <coughs> Elgoibarren hori hartzunen ere bai baten etxeakuntzian bainatzuten topatu, Bizkaian bost uste egon direla, Gazti Garragan, Bergaran ez da izan duan, eta Nazarroa. Iruñerrian asko esan dira ere bai. Iruñerrian, doarnako esaten dianez. Eta eta hori, ba, komentatu doan hasi eran, kasualia edo ez izango baina ematen du hori pues gazten mugimenduan eta dinamika berriak pista zikoazela, Eta hori, hori mosteko, zareka pues, eh, <coughs> eh, da berri hau, segiren de desartikulazio bezala deitu dutena pues, prensa faxista guztietan, baina bueno, hori esantutenea lehen dela ba, ez da urtebete pasa lehen dikant. Amaika ila bete. Amaika ila bete pasadira. Eh, <coughs> eh, azkeneko zareka da, makrosareka da izugarri horien mantzenetik, eta bueno, esaten zuten desartikulaz da zegoela, baina ez da egit igual ez dira lehen dikonduratu. Azkenean erazua hor dagoen bitartean, e, testi hartuko duen jendea horregun dela Eta, bueno, horren pues, e, dela gutxe hemen pertsonalki eta gertutik ezagutu dugu Zer esan nahi duen pertsona, pertsona lagun bat, pertsona maitatu bat atxilotzea Eta, bueno, pues, jarri, gaitezke, jarri gaitezke pertsona hoion inguruko guztiaren larruan Eta, pas, bueno, elkartasuna ere bai bidaltzea gazte guzti hoiei, beren zenide guztiei lagunei Eta ba, bueno, gure duda saltzea, pues orain komunikazio garaian ere bere egoerazen izan daitegen. Ez horreguz uk serdiozo. Ni gustatu dut e, baiz hartu da gogorra dela holako egoera bat eta horri erantzutea, ama, erantzuna emate ere zaila dela eta familiak eta lagunek asko sufritzu dutela, zuko ongia san bezala ere hori hurbilan tokatu zezkigolako zenbait atxilok eta baina, ahibidez, ni lehioan nengoela, e, atxiloketabe gertatu ez direnean lehioan eta eta lehioako universitatean ikusten antzune lindartxoa mandela, hau da, ez da, aurre, ez da erasun aurrean makurtuko, justo kontrako aregeiago buztuko gara, eta ahibidez, e, <laughs> pint ni klasa eta dikatera eta jotas eh spray osaia eta zer da ho, eta bat batean dena gorriz eta eta beltzez dena pintatuagoitik bera pixuz pixu gero etera kanpora dena kartelak pankartak eta horanik ezagon daialdirik finkaturik baina daigaletara diagoteko esaten zuten e, kartelek Eta ba, joda, azten finaren eta edasua eta minu olako, minu bat sortzen digutenean, ez gara makurtzen maizik eta gogortatiko erantzuten digu ez. Hori da finaren gazteta erre, belda esaten dugunaren arrazoia.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 Bueno, pues, comentatu nahi genuen zeazke informazio guzti au. Baina, bueno, dorra guzan bezela eta os da broma, ematen du virus, a, sart, virus basartu digutela, las fuerzas segurida, de seguridad del estado que ella gaña cualquier lau. Eta ya es da que guzti erpenxatu. Baina, bueno, endaian gaude eta... Horretan, hori ona ona ezolar dugu. Baina bueno, hori ez daukago informazioa zehatzikan. Pixka bat eh gure bizipenatik atera alguna kontatu dugu. Baina gehiago bueno, jakin behar duzu easkatu.orgen e, gauza guzti hauen inguruko informazio zehatza etortzen da. Komentaltzaren ere bai, pues eh eh operazio dutela eta hasieran medio askotan ere esaten zutela 20 pertsonen komunikatzea iritsiko zirela. Eta, bueno, ba hori, ba denbendikan berriro ere gara la mobilizazioetara eta horrengo izan zaioan ere bai, pues gertatzen den guztia zehatzagoa salduko dugula. Ez dornaku? E, aldugu nainan, ebeditzat egoi egute beste birusen bat sarten. Venga, pues, animo gaztiak! Programa gara hasi gara piskat patxal eta panorama ez da esko zobea, baina, bueno, aztea gara ez eta bizinari dugu, araz guztien gainetik ere bai, eta horretarako ezinezkoa da o ezinbestekoa sea, da. Ondo jatea ez da horraku. Gintartxo egon hor dugu bideari aurre egiteko. Bueno, orduan gaur gaudo ornakuk ekarri digu, e, plater bat, segurako energia mango diguna, segurako alaitasuna mango digula bizitzari aurre egiteko, eta zein da hori dut y es algo de la chufa, ¿esto es esto ¿Está aquí? ¿Pero qué me ¡Berenjena, ¿le qué me <gül> <gül> mm, ¡Berenjena! ¡Berenjena no la vengo de tú! ¡Berenjena! ¡Betirik, en el barco deute, ¡gure <gül> harima cuesta! ¡Segosho! <xoa. gül> Bueno, dornako eta nola, sigaitez, que gure harima kalaituko dituen plater goxe, goxeo prestatzen? Ba, denik eta behin pisto izeneko potaje bat egin barko dugu, <risa> ez da potajea berez, baina azken zinean pisto bat hori berduren asketan bat da tomatarekin tomateak sugartasuna sugarta eta indarra amaten dio, bak mm. zuko indarra, hodaren antzekoa. <risa> Ya, enoski, dena vegetala, dena bat, bat, plater vegetarianoa da, ez dugulako zinu izan gure lagun vegetarianoak. Eta, eta beraz, da hori, bepisto batekin ezaguzu, bakalabazinarekin, e, berenjenak egia gogotatzen aldiozu, e, tipula. tomatea, tipula, piperra, gogotzen zire zuen guztia, nire pixukeko horitu dute, osake, eta ez da ia gezkateratzen. Tzu, mm. zerrekin probatu duzu, xufi? Uf, ya nese está goratge, maña guk asko botatzen dugu azelgare bai. Ze daukagu baratze bat eta azelgak jaizakizkigu nona prestatu eta botatzen dugu azelga pistari, botatzen dugu espinaka, patata, botatzen dugu ja eta todo. Ja ez dakit pisto izena daukan, baina bueno. Horrek baliuko digu gure beren jenak egiteko. Ba, nah, bakoitzak al duena botadi esta jola. O, za onda. Eta gero zeingo dugu pistan, bueno, pistan horrengo dugu. Pista ez dugu, bai, bri gudena pikatua dugu Ba dena olioetan bota, pixkaba frigitu eta jabe frijitua dugula ba, goxe, goxe botako diego tomate txoa gainetik. Eta hori mm. bueno, gero baldin eta azte tomate nahi dugun, tomate frijitua baldin bada hori zuzenan bota azakegu. Baina berez, askoz goxeago alditzen da, tomatea amatxo egiten moduan egitea. Hau da, tomatea bet, osoa bota tipulakin lakin xarindu, goxe, goxe. Zer da Et, xarindu dornako? Ja, indo. Pochatu gastrolas ez ah, den hori da. Ta gastrolas no? ez bada zute ba, asko zometo. <risa> no. Eta bueno, pista egiten du bitartean espezie agregotatzea ez dago, ez dago soberan, ez? Eh, ez nienez, jo, espezie zalera, yan bonunerede, pichukideker zakate. <risa> Armairu bat denago bera beteta eta marmelaen hori pimienta negra, eh, oregano. Eta ezagitzen beste botatzen. Bueno, echen echar el eta zona también a Teresa Eguta, a irugarrenzukaldaria. ¿Sú sabes batako zenio que yo andereñoa, ze espezia botatzen hasiera zeiskio az pistoari? Ba, bakuitzari gurten zeiskionak, eh? Ez du zertan izan behar bakarrik gauza batek. Baina zer, adibidez, eneldoa eh zer. Curri, curri aosuna dago. Curri batatzen zaio dezerri, ez. Bueno, que igual curri botako digo pure patataria, así que esa conviene ¿ez? regozada sin fianere benen jenarrienak Bueno, va, pica aurrena jarraituz pistotikara dago. Kore oñarrian asko geralaenean, hau da beren De cajón de pines madera. Ba, ez uste, bada, baze mahi pertsona benetan arri direla, beraien egin logik horrekin. Bera, ez behar dira, eta berenjenak ustu egin behar dira. Ba, zanda. Eta, berenjenak, ezke da, pixka eta borre hartzeko, beste lan menokartuko ez da, goi jendea, piztu eta berenjenak artean. Bona, bueno, e, berenjenak hau behin ustu eta eugula, pixka biguindu behar da, ze, zutzen asortzen maustu piztadekin gogorrak gelitzen da, eta gero, ya, ba, ez da, gomeni gerria, azteko txarra lagolako, eta gero, Beraz, hori erabian sartu olio pixka batekin, eta gatzera botatzen diozu eta labera sartu bakar bakarrik bigundu da den piskatxo bat. Mm, ze Orduan gero zeingo dugu? Beren e, berenjena hori ere piztorako erabilli ustu duguna. E, baliteke erabilli Bota al baina askoz ere erabil, osea, dugun hori erabiltzea ere egongo izango eta ja berenjena bigundua eta pizto daukagunean, ba, gero Sugalta mistala gero ikutu oso politia ta goxua ematen dio goian beste kapatxoa hartzea patata hori patata, patata purea patata pure goxua eta mantekillarekin eta hori xobi xobi bea Mantekillarekin iez badu ez tailo ez tailo ke zure no esan duzu Ez hasta gero baina nada esan duzu eh, ah, kurri, kurria kurria bai. kurriare bota diz tailo kegu Edo bueno badago girraia ta botatzen dio nik ere bai Baita ere, hori raiatuak ere pukutxu batean dutza joke hori agereroa ilguzta el konsumidor. Hor duan nola, ja bukatzen ari gara gure platoa ez? Eh? Bueno, estruktura berez, da, Lenik <laughs> eta behin berenjenaz dian. Ja behin beharatu dela, eta batzen dugu labetikan, gure inpreztatu dugun berenjena goxoa, berenjena goxoa e hori... Osa, jabein mai ganean dugula dena ongi jarrita, botatzen dugu pistoa, pistoarekin betetzen dugu, jabein pistoarekin bete ditugula, gero leheni patutako prepa eta zorra eta txuri jarriko dugu ganean, eta azkenik ja azkenek ikutxua emateko hori gaztarraia eta botoaia egu ganeetik. Eta ja labera sartu osoa, dena bete eta ongi jarrita, eta, bola, beren jena arregin eus. Hau ega kontatzeko ez dira osonak, eh? Kristorien gozea sartu zaila, eh? Bala, poliki poliki, gero benen digan arte bat erakoan edo ya bazkaria prestatzen ahi, baldin bidea hau oso hona da. Ba, iso, gainera, azkar azkar egin daitekez, ordubitan bazkaltzeko oituro baldin bakauzue, hori nik amara dukauzue denbora. Gainera, askoren den artean eginda, asko gobedo, etorriko da. ez goboratzen orain gaztetxan dauden jendeak, obran daudenak, pues bueno, hainbeste daudean obra egiten, pues tipipa batean egindezaketela. Eben digan agur bat. Agur eta muy supero bat. Aburre <laughs> enérgico nenostean agunduko diguna pues bueno visitan visitar eta gauz txar gainetik pasatzen eta gainera hoyi barri egiten berenjena jena goxo goxo hoiekin hemen daukagu pues atari internazionalistako gure laguna Adriz eta onen seguro beren jena jaten etoraba tabilla community gora tabera pues notizia, notizia bitxieta ez eta ez es ezagunen atzetikan orden gaur zer ekarri dubuzu arkaitz Bueno, arratxa leon gaur mundetik zehar eh, ikusitako notiziez berdinak aurkeztuko dizuet. Ta bueno, munduan zeharribili gara, Espaina, Panama eta Orako herrieta digan. Eta bestari gabe e, saioarekin hasiko gara. E, Lehenengo berria Bartzelonatik etortzen zaigu. Eta Bartzelonan ba, aurreko astean komentatu genuen, nola irailako baita bederatzean, e, ziren mobilizazioen ostean e, kanpoko eragile batzuek, e, ikadosen bai, larrez, lain eta olako subertsibak diren horri aldeak, ba, salatuak izan ziren bertako iztiloak sortzeaz. Orain berri izan dugu, e, bai televizion espanolak aurreko hilaren bederatzean, E, Bera tele diarioan, irutako saioan e, emitituzun reportaia bat, e, publirreporta jauetako bat. Nun salatzen zen gazte jendea eta horri alde guetatik e, saioak hartzera. Bertan esplikatzen zen, ba, gehien baldo gureun gazte kozatut taldeak izan zirela, bakarrikan eta gehiena gainera atzerritarak. Esan ez bezala, ba, Espainia errek bestela ez dutela olako foiorik batatzen. Eta salatu nahi, nahi dugu hemendikan ba baizu munduan espainolek ere zerbait egiten dut Bueno, eta horren jarraian, ba, putzuaren bestaldera biatuko ora, Panamaren zehazki. Eta hemen, e, urriaren amabian e, mobilizaziak egontziren, e, bertako parlamentuak lege berri bat so, e, sortu nahizuelako, zeinetan, ezen hon hartzen, langileen huelga eskubidea. Mobilizazioa bortitzak izan ziren eta sarrazki bat egontzen, e, Bokas del Toroko herriei txikian. Bertan jendea itxu eta larri zauriturik geratu zen. Mobilizazioak indarrez igotzen hasi ziren eta ondorioz e, lege hori bot, atzera bota izan da. Lege horretan, huelga saialak e, baztertuak izateaz gainera, e, poliziei beraiek e, gogo re-represiatzeko baimen ba, eman haizitzaien. Eta baitare, naturaren horkako sarraskiak egiteko ahalbidea eman, kanpoko enpresaik. <totipasen> Ya, aquí estoy tocando en la red. Soy mi país, es tu quiero a yo cuando su. Que no cada socalapi. Sos que está más cabrón. Me da la y esa que a tu mal. Da un voz a ona bueno, taorain chiler e, abiatuko gara e, bertan e, denak izagutzen badugu gaur egun chiletaz hitz egiten badugu ba meatzaritzan harrapatuak egon diren 33 langiletas izango digutela ba, edo zer gauza oña baitare, ere aipatzekoa izango da ilonetan egon diren 2 gertakari nagusi lehenengo eta garrantzitsu honetakoa pinarala e, berri hau berri honen atzetikan e, enpresa garantitzu bat cimtes enpresa ba privatizatzeko aprobetzatu duela Nola, mas mediek, e, ikariko indarremandioten gazteguen e, askapenari. Gondorioz, enpresa perribatizatu egonda, nahiz eta langileek e, lortuaz duten, ba, orain arte geldiaraztea, enpresanen privatizazia. Ziletik ateragabe orain esan dugun bezala bi notizie garrantzitsu zaudela ba haue askapena hau 33 gaztehoen askapena amehatzarien e, askapena tapatzen duen beste berrietako bat zea da 1980 langileek el tokiko mehatzean huelga e, ba, egiten aste batez, e, go, bortitz eta berri honek tapatu egin egin du ba, beraien egoera Noski e, langileen egoera salatzeko zen beraien egoera txarrak eta bar, baina e, mediek berriro ere aprotxatu dute bakapena oneri emantzaion zaileon. Iikarizko indarra, ba, beste mehatze langilei ezer hitza ezzenateko. Haste bat egon ziren goelgan esan dugun bezala bortitza izan zen, baina ez hitzaile portaderik eman ez berririk eman. Medikan gure babesa bertako langilei nahiko sufritzen dute da. Dame coso io naka por cena ko asto coso konduri en acendida posible la tubería kulote ir un estime minti nda pulu 1 2 pela la magia de posna satua haske me hacer tuaste costilla taki naka tu ta cisir legalis aturei u bela gure idika aketaztu alorria cisternarida puro bela ra calabateba u dara bertan chiapas era konkretuki eta han ba notizi itua dugu radio eskaentzako. Radio Proletariaz Ttxiapasekoa itxia izan da. Pasaden ira, e, urriaren amairuan esango e, dut Polizi unitate bereziek Radioproletaarian emisioaren erdian sartu egin ziren. bertako emisiak gelar Gainera operati honetan Richard e, Barkatu, Carlos Martinez, Hedris izenez ezagutua e, desagertu eginda. Bere famkoak eta ez daki bere berririk Aipatzekoa da Mexikon azkenaldian nahiko errepresiboak daudela, ba ideologia dominantetik ateratzen den edo zer gauzaren kontra. Aurretik bakenekien txipasako egoera larria, baina orain baridurenez baita ere mugimendu sozialetarara banatu nahi da errepresio hau. eta horrein beste bukatzen dugu atal internetizak, gaurkoan ezin izan dizuet pertsona baten biografiak harri astirik ez dudalako izan, da izue denbora behar dut ere gauzak prestatzeko Ta bueno, mendikan e, mundu osan daude notiziak e, igorriko ditugula mendik aurrera, seiatuko gara, eta uste bat duzute ba, baten bat Ez dela agertu edo, ba, komentatuz ez dute, machedez. Baina, yeah. ba, akizue beti... Baina, baina, baina, entxe, tamina, arroba, gmail, eee, eh, pues, zuen, zuen, zuen irekeagola, eta doze erretarako, pues, bidaltzeko. Leuniko, Adri, ya que biografiatas eta itzaketena dizaren, lenguan, ikera entzunuen esaldi bat, gustatu zitzai dala pilla bat, eta esaten zuen, la venganza será la sonrisa de nuestros hijos. Eta, jakin nahi konuke pixka bat, ba, bueno... Eurrengo Errazaiorako edo gustatuko liztaiak jakinbina ezkoat norrek esantzuen edo baldin batzenekik. Bueno, ez dugu esango orain, hori nah, utziko dugu pixka, <laughs> <laughs> berezia utziko dugu gaterna medik bihaztera, ba, hola jendea puntatzen da entzutera, txetamina jakina jantzainek esantzuen, eta prestatuko dugu zerbait, ose, bai, prestatuko da. Bueno, eta ariten aldugu, bueno, horrein okurritu zait, baina eusten aldugu korra irekia eta, pues, asmatzen duena zein izan daen zein izan zen hori esantzen pertsonaia, pues, etartzen alda gurekin zuzenean irrasai horaz. Bai hori da, nimatzen mazera te, ba, bidali zazute. Eman dugu pizta bat, edo ez. Bueno, bai, eusanda itek ez, bai, das you be, xantzatu. Irlandesa zen. Bai. Bueno, bueno. Bueno, ba, behar usten dugu. Animo, apagazteak. Due inisperio 2 va. Guarda, papeles con cucapitanita cita. Penita costornia sta corri. You may play. Che suda de de blu Dore zigitazte ametxe gantipu Azken poeta dutziek unertzen du Garen nortzata so Bueno, va, ba, dugun bezala boikoteatu egin digu ordenadorea, eta pues igual le estarete contra tu añagabiltza presivoak. Er, kanpora. Orduan kontala gabiltzalen zuten programa guztian zehar, ba, bai edo edo etxaiak edo kurai. Orduan gaur pentsatu degu, pues, egin dezakegula, bueno, pues buruko Ba tertulia, tertulia bat, bai zango bat, ez, adurit? Baila. Orduan, bueno, ba, azteko, pues, jendak egindezan, bueno, etxaiak, la talde bat sortuzena, mila beratzen da lorikita sortzen, egurz ja urtea pasadira, hori eta bi urte, urteak, urteak, Eta bueno, Legetia, erra, erra dira. Rradira. Eh, onkeresmanago hasira batean, ba bueno, e, txaiak bezela orain dauden partaidak ez zeuden, baina bueno, eh, hasi ziren eta e, serio hasi zirenetik, ba, bueno, e, abeslaria zegoen, hau izena daukana, e, Paulillo, el Gran Paulillo a las baterías. Se celebra, eh? <laughs> El Gran Paulillo a las baterías, gero Iñegito Chapelpun gitarran, baita ere keu agirretxea, beste gitarrarekin. Eta baxularia egia zen izenaztaki dana, baina egun pues, txapelpunkekin jotzen duena, eta, bueno, musika munduan ere asko ibilia. Hor esan dugun bezala, mila behatzen da lagita saultzenan sortu ziren lekeizion, eta, bueno, pues, entudun duzuena, jagin goduzuena, eh? pues, punk, trash eta zapatilla taldearen, pues, maximo, expresión máxima dira, Euskal Herrian. Eta, eta hori, pues, geroztik diskapila bat argitaratutako bat aldea dira pues, lehenengo oztut izan zela maketa, hamer maketa izena zeukana gero etxaien etxaiak, presoak zoz, e, e, bakearen guda, e, gerrazikina, zuzeneko diskoa, kaos diskoa, eta bueno, orain dela ugutxi, pues, e, paroi baten ostean argitaratu zuten <coughs> eh apurtu, apurtu arte diska. Ora azkeneko dizkan, ba bueno, eh Keoa talde e, utzi zuen eta bere, bere ordez gitarrista gazte bat sartu zen. Eh izena orain ez dut gogoratzen eta bueno, horia pizka taldearen ibilbidea baina bueno, guk <coughs> egia san E, etxaiakin gara irikonenak sarre pues, kontetzen dutenagatik eta hori ez ditugu bizi baina bai aukera izan dugu da, bueno, e, berriro juntatu ziren zirenetiketa pues, kontzertu batzu eta egotea eta nez eta pixkat egon izugarrea transmititzen zuten energia ez da horrela duri Bai, beren kontzertutan egotea, esperientzia mixtikoa izan daitekeak ia ia, baina, bueno, hongi pasatzeko ta, musika arekin, eta musika potentearekin, eta itzela, itzela, zan den taldeago honen errendu ibendua, itzela ganea. Bai, astuzai ganeera komentatzea eta, jos, norbait entzuten badago, norbait entzuten badago, igual, azerretuko da, eske, bigarren abezlariaren komentatzea astuzai zaigulako el Eta egia san bere izena ezenez gogoratzen. Hemen daukate bat soiyateko naiz begiratzen hitz egiten duan bitartean. Eh, bueno, e, hau zer ara eh parasmako bateriare bai, parasmako bateria hole eta eta chapelpunkeko para e, batería hole bai baina bueno, chaya que na zuen con esa voz. Con esa voz no el Potente. Potente bai. Eta izena Toki, toki, toki, nola ez, toki, El gran toki Abeslaria, a, abeslaria eta baita pues, eh, bakearen guda abeslako abestietan pues, Tinbal jotzaian eta benetan zuzenean Eta benetan zuzenean kristen energia transmititzen zuen eta duen pertsona Bueno, esaten ditemen aduricek idazkariak eslabita sortian Eslabita sort, zazpian <coughs> sortu zirela Eta baxu izena artrofi, artrofi dela Sos sos sevenia papa no es nada imaginación otra y de toca cu presentar su nada en espatar cuya tira Pues <coughs> echa en letre ninguruan hitzegin da, ez Arkait. Ba, bueno, beti izan dira talde bat pues, eh, problematika problematica social eta politica oso oso eran desaket komprometituak eta bueno, beti bere letra geienerak horre horren inguruan dijoas, pues ha eh, desti ikusten pues, e, denbezela, bai persoak soz, kaoz, azkata son taupada, bueno, eta bust, abesti guzti horiek. Beti izan dira, ba, bueno, ere bai bizit, e, bizitzea tokatu zaien gara aia batik bai markatuak, ba, bueno, Euskal Herria hami gatazka politikoaren inguruko letrak oso oso, oso oso oikoa dira beraien letretan dira. No? Eta, bai, bueno, beti ere bai <coughs> ba, bueno, punka ere asko jorratu dute, eta, bueno, parrandaren inguruko kantuak, drogarenak, orain ja horrein ez dira horren gazteak, baina, bueno, pues gazten gazte, <laughs> inguruko kontuak, boz hori droga, seksua, eh, parranda, eta, bueno, hori izan dira beti beraien bereie, letren, Enguruko gausak, enben ikusten ari hau bidea dize jarririn abeste zerrenda bat eta, bueno, pues, irakurtzarekin e, abestien titulak argelitzen da, ez ilegal, apurto arte, naikoa da, basura sozial. Ostika, itxu, illabira, mentes de mentes, kontrol fean, buruka ratuz eta ez duz hastuko Hordan, ba, bueno, horrela Eta arain, pues bueno, igual jarriko dugu etxaiak abestiren batez ez, osoa, nahiz eta entzun ditugun satika Zuri zein gustatzen... Jatu. <risa> Arcaiz. <Archive. risa> <risa> Va, <risa> ba, está que ti zango baina, hor zaita, bestia, polita, baina, oi, oi, oi, oi, oi, eso ya, se remonta, ya es un clásico, eso creo que es lo que hagan vinilos o ya, baina, chaiak, bueno, orain, utziko de ugo bat jarrita, eta, jugo naiz, billa, diske, disketxera, ni gustote, gongo, de la austotoria de la chaiak, en chaiak, en cedeko, as, bai, jugo naiz, billa, Azkeneko, hori, bila, indesak hori Horain jarriko dugu lehenengo, azkeneko CDeko abestiren bat, eta jongo gara e, disko, disko apalera eta ega topatzen dugun lehenengo CDeko abesti hori orzain Horain utziko saituztegu, pues bueno nahikoa da abestiaren abestiarekin, egia esan gauzko programarekin nahiko bat atorren abestia, nahikoa delako, ya, enbeste erraipresieta enbeste hostia gazatzarekin, eta bueno utxiko saituztegu abestiarekin, ondo venga, hai ba, etxaiak nahikoa da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 O no, en maten duena, vaya, zaya guada, ¿eh? Arrema eta Bargato, contra... bargato, ¿eh? Bargato Contra tu que señetela Hues de la txaiaka dela Vaya, bueno Os hain utziko zaitu usted Hue txaiake Naikoa da Eas matzen de ten, da bestiarekin Aure <risa> ah, bueno, esta, ¿eh? Aura <risa> <risa> izan da, etxak da bestia, menu otten, mo, nearkaitz, eh, okasiorako aproposa. Eta, bueno, ba, bukatzeko hori, komentatzearen ahorein paroi txiki batean daudela, ez? Zerba, bueno, esan dugun bezala, pues, inegito ba ukatal, Chapel Punken ibiltzen dira, atoki ere bai, bajujol ere bai, eta gero abeslaria <coughs> legoan on ginen bere kuñata, ezak izaten den, eta esan digut abila nahiko liatua, zera abila da andamioak eta montatzen, Eta, bueno, pues, pixka al palato dela, baina komentatuz eguten pues, Bago katela gogoa <coughs> adielaz, noiz beinkan saietzen Eta bago katela vueltatzeko eta, eta zapatia eta gurra amaten jarraitzeko Orduan, ba, bueno, gutiko dugu etxean enzedao garrilaz Zue serioz, zue, dornako eta ione Nari <hazurra> berdientzaitu <hazurra> Vale, nosa baino kontez Zer, zer, zer, Bueno, eta asaten duguna betetzen dugulako, e, ba, esan bezala uberkari idazteko ideia badin baduzue edo nahi badin badozue, e, a ber, elbidea honako hau da. Bueno, Bera izena uberka brabo korralda, e, guztira, brabo bigarrena ubekin e, idazten da. Eta, egon duren, egoza da, frantzian denez, daneko lia daraino esplikatzeko, e, baina, a ber, e, da, maizon, de, apostrof, Arret, Toulouse, eh? <laughs> Toulouse, eh, 6-6. 6-6 da, 6, koma euskaraz 6, 6. Eta e, a, gero karrika da Rue, Rue Daniel Casanova, Daniel da Danielle Casanova eh, uberekin. Eta gero BP, lauritaboz, 6-6, hori razta ki ez zertakoa demuena jarri galdokoa ere bai eta gero kodigo da, irubat, seizero iru, sei, iru harripeka txan dut, irubat, seizero iru, muret, zez. Osa, muret, zedex. Osa, zedex da z, eta gero isa bukaeran. eran. Oalda, da, baina ez da ginezan ez gero, ez da gino, beratu behar, ez da ginezakit askatasunaren horri aldean duten dagoeneko? Askatu.org. Askatu.org, jeneriarkituko zuteu herkaren helbidea. Dr. Arziano edo hacian aldetzeko edo jendeari, edo, bueno, bakizute hacian fiñan hemen el muntuzun pañuelo. Orduan, bari, nahi izan ez dero nik ustu berkasko dela. Korniezti pita bakoia, su trike ftsi nahi lan, bueno esta mamá y te jute con nadie die dedica tu vest vestido tereva bai, pues bueno laguna y bañaba y está hecha ylleváis está ya que echa ya queta y tiene galela y está esa gente que anda intentando joder la marrana nadie digo dedicar a besti mente cementes y cenaucana y que no tiene desperdicies es Zorain, pues makarra inbeste inbesten makarra da ondoren Mikaela Piton, kantautora baten, kanta pare ba esartuko ditugu. Euskalera tietan, Udada! Zdaketaketa, Uda, Uda, Uda Zdaketaketa, Udada veden Si tu le parla pietà americano Fornasa pallamola sotto luna Madonna dov'ènda dei di odio vi pallare Cogió un rastrillo y al granjero le mató Y vivieron felices Y vivieron felices Y sacaron a todos los animales de la granja El cerdo se fue a en el barro con sus colegas El caballo galopó y galopó Hasta que le perdimos de vista Y la vaca y la gallina se fueron de...